Haukten ere, bafa diploma edo animatzaile diploma eskuratzeko ikastaldi elebidunan tolatzen du eskaldun gazteriak. xetasun gehiagoren ukaiteko, joan gira, haini zamondiolozen den bulegorat eta hain aurkitu du, ange etxe berri permanente berria, asteuntan berrian lanpostu berria hartu duena, marlen maniageten seguida hartuz. Hainiek segurtatu daukun bezalaz, asoinuntan Azteko, ikastaldi hori da, eskoldun gazteriaren lan goto gena. Bai, da, gure proiektu lo dien, hori abiatu zen, en fete, frantz sinializoak du proiektua bultzatu, eta Euskalun gazteriaren kideekin eraman dute, bera, zaxi zen bimilata amekan, lehen aldia, hori zan zen bimilata amekan lehen formakuntza teorikoa, gero bimilata amabian zen Bafa-bageneratzea, zen joko handiak eta gau behilak. Zienta formakuntza hori egiten baita, bi partetan? Hiru e, partetan. Bai, lehen partea da formakuntza teorikoa, bigarzena da um, ikastaroa, eta azkena da bafa-bageneratzea. Eta gauden, berizitasun bat ere duela izkuntzetan dela, ere dela, hori ere aipatu behar da? Bai, guretzat importantea da, Formakuntza hori elebiruna izaitza, Beraz gure Elgurua da ere Euskara erabiltzea Eta Zantra egeak eta Olako Animazukunetan naizuten animatzaile Euskaldunak Eta Oztako bon, indugu Ikastaldi bagneratze hori Euskwaraz ere izahiteaz gain Bi argdat Nagusiren inguruan egiten duzien? Bai, be, ortengo gaia da Antzerkia eta mendiko Aktibitateak Zergatik ere hau tatu duzie hori bada naikeria bat edo galde bat horren ingurian? Beraz, hau du dugu bi gai horiek zenta bezigira mendian artean eta beste antzerkia, e, da han fet, e, bat dira bi formatzaile eta doiz dute errestasunak antzerkian edo Fren hartzen dute antzerkitaletan Eta parte katuko dute berean, esperientzia Hor dian, nori itekia da leheniki gaztaldia? Ebe, lehen formakuntza eta ikastaroa eginduten gaztei mm -hmm. Beraz izenak emaiteko... Bada... Eta bat dira inieto? Ochtan direnak? E, bat dira hogei talau mm -hmm. Beraz hogei talau horrieri zuzendua da Baina ez bakarrik horiek? Ez denegidekia da Baina horiek egiteko Gazteak barudute egin uh, Lehen formakuntza teorikoa eta ikastaroa mm -hmm. Baina zeuneekutan Azken gauza bata, noiz izanen den, ikastadu hori. Be, e, izanen da urgiaren emeretzitzik, ogoita bosterat, e, beraz, igandetik, ibiakoitzerat. Doni bane graziko frantzeseenia alizeoan, eta formakuntza horren presioa da halla ue un euro. Eta bat dira diru laguntzak, eta asetasun gehiagorentzat, be, deitu eusolunga zeria, zero bost, bost beratzi, iruzazpi, bat zero bisei edo e mailez, euskaldun.gazteria, abildoa, gmail.com, edo Facebook bidez. Eta Eskaldun gazteriako permanente berriarekin sorastatzen ari bai ginen, baliatu gira momentuaz ere e, galditeko bezertzen bere ofizioa, momentuan bai nagusiki ikastaldi hortaz ari dela, eta urteantzeak zoin den Eskaldun gazteriaren lana eta beraz permanentearen BTV harra galdegin diogu. Bera, zer egine ditugu Uh, urtero bezala. Uh, gero antolatuko itugu uh, bat apirilan eta beste bat udan. Eta hor, jaskifite uh, soahtuko dugu uh, GALT proiektu bat. Mm -hmm. Nunk, uh, GALT da gaztendako auk ezkirako lekuko taldea. Zertarako ba, dira galtoriek. Gazte batek nahi badu uh, emresa bat soahtu edo begi zartu, be, uh, auk ezle talde batek elkarte bat soahtzen du mm -hmm. Eta ba, kotsak 15 euro hilabetean urte batez emaiten du eta diru hori prestatuko dute e, proiektua abiatzeko gai. Hori, berantxago haipatuko dugudu darigabe eskuali ratietan, baina mementuan azteko ikastaldi elebiduna segitzeko posibilitatea idekia baita, interesatua diren gazte guzi orduan bafa diploma horren lehen partia hor segitu bali madute... Edo, beste ikastaldi batzuere ere, eskola egretik kampo ere, segitu bali madute, franxesez, ez du inportaika, bigaren parte huri segitzen ahal dute, izena emanez erramezala buru hilaren ogoiaintzin. Ez ahantz.